la microfon este preotul Valeriu, realizatorul emisiunii creștine de radio Evanghelia Lumina Vieții, aducând pentru toți ascultătorii Cuvântului Lui Dumnezeu, ascultători și iubitoarei Cuvântului Lui Dumnezeu, programul I-177. În cadrul acestor emisiuni, noi citim Noul Testament al Domnului nostru Iisus Hristos, verset cu verset, fiecare verset fiind urmat de câteva meditații asupra Lui, așa după cum Duhul lui Dumnezeu a încredințat aceste meditații prea său slujitor, preotul Nicuriță. Lecțiunea de astăzi se va deschide cu o meditație asupra versetului 1 din capitolul 15 al Evangheliei după Ioan, numai înainte însă de a avea istorioara de zi. Am ales ca pentru lecțiunea de aceasta, în loc de o istorioară, să dau citire unei poezii, poezie al cărei mesaj este foarte răscoritor, punând o întrebare foarte actuală, mai ales a celora care nu s-au gândit încă la veșnicia lor. Titlul poeziei este Unde vei fi și spune în felul următor. Două căi îți stau în față, pregătite ca să pleci. Una duce spre lumină. Alta noaptea cea de veci Una singură îngustă Alta lată fără legi Așadar din astea două Tu pe care o alegi? Două voci răsună astăzi Și te cheamă neîncetat. Una spre desăvârșire Alta doar înspre păcat Cea din tâi e părăsită La a doua merg mai mulți Deci din astea două Oare... Tu pe care o asculți? Doi stăpâni te cheamă astăzi și te așteaptă an de an. Unul e mântuitorul, altul este chiar satan. Unul îți aduce pace, altul chinuri sufletești. Ți se pune întrebarea, tu pe care îl slujești? Două cărți mai stau deschise pentru numele cel porți. Una este cartea vieții, alta cartea celor morți. Una duce sus la tatăl, alta doar înspre abis. Și acum, din astea două, tu în care vei fi scris? În curând va fi răsplata după cele scrise în cărți și atunci, la ziua mare, se vor face două părți, buni și răi, și fiecare va primi ce a iubit. Ți se pune o întrebare. Omule, ești pregătit? Ești tu gata chiar acum să asculți divinul glas, să-ți alegi partea cea bună și să faci azi primul pas? În curând, cerescul mire mărire va veni și atunci, în veșnicie, omule, unde vei fi?" Iubitul meu ascultător care nu ști încă unde îți vei petrece veșnicia." Este deprisos să-ți aduc eu aminte că în curând, mai curând sau mai târziu, peste un an, 20 10, o o mie dacă vrei, vine sfârșitul acestei vieți. După aceasta urmează judecata în fața făcătorului tău. să spun ceva foarte interesant și aceasta va fi o veste curioasă pentru mulți. Dumnezeu nu te va judeca pentru păcatele pe care le-ai făcut. Nu, nu. El te va judeca pentru faptul că nu te-ai prezentat înaintea Lui și să-L primești pe Mântuitorul pe care ți l-a dat să te scape din viața de păcat și să te învețe cum să trăiești pentru El. El este făcătorul tău și al meu și trebuia să te interesezi de mântuirea pe care a pregătit-o, pentru că dându-ți o fire nouă, sfântă și curată ca a Lui, să trăiești la fel ca El prin puterea Duhului Său Cel Sfânt. Așadar, pregătește-te, pentru că vrei sau nu vrei, îți place sau nu, vine ziua în care vei fi chemat la judecată și la judecată, mai spun încă o dată, ți se va ține în socoteală indiferența pe care ai avut-o față de drepturile făcătorului tău asupra ta și a vieții tale. Doamne Dumnezeule Tată să te rugăm să binecuvânte și ascultarea mesajului acestuia, făcându-ne conștienți pe toți, fără nicio excepție, că suntem făpturile tale, aduși aici pe pământ să trăim pentru tine, fă -ne să simțim responsabilitatea pe care o avem ca făpturile tale și să ne prezentăm la tine. Cei care n-au primit mântuirea să o primească astăzi, și cei care am primit-o, să fim odată mai mult conștienți de responsabilitatea pe care o avem de a trăi la fel ca tine, prin Duhul tău cel Sfânt. Binecuvântează, deci te rugăm și această ascultare. Amin! că cei s și lui se strânge în cerească patrie Când se cită slunele, acolo Haideți acum, iubiți ascultători, să ne apropiem de Cuvântul Lui Dumnezeu și să dăm citire versetului 1 al capitolului 15 al Evangheliei după Ioan, unde Mântuitorul nostru, Domnul Iisus Hristos, ne spune următoarele cuvinte. Eu sunt adevărata viță și Tatăl meu este vierul. Iubiți ascultători, în gura Domnului Isus orice cuvânt era adevăr puternic și neschimbat. Când el spunea eu sunt Aceasta înseamnă că era într-adevăr Nu doar părea că este Eu sunt vine de la Iahve din limba ebraică Dar noi care mărturisim că suntem credincioși Că suntem urmași ai lui Oare despre noi ce se poate spune? Cum sunt cuvintele în gura noastră? Trebuie să fim adevăr pat și noi în toate privințele, nu doar să părăm a fi. De ce să ne prefacem? Să știți, pe oameni, da, îi putem înșela, dar nu și pe Dumnezeu. Prefăcătoria în om arată lipsa credinței într-un Dumnezeu care vede și știe tot. Dacă eu spun, sunt creștin, adică urmașa lui Hristos, dapoi trebuie să arăt în trăirea mea greutatea acestui nume. Trebuie să se vadă în mine trăsăturile Domnului Hristos, felul lui de a fi, altfel sunt un mincinos. Deci, Mântuitorul spune aici, eu sunt adevărata viță. Vedeți, asta este o vorbire simbolică a Domnului Iisus, o asemănare prin care El arată ucenicilor de atunci și din toate timpurile, cât și din cele de astăzi, un mare adevăr. În ochii Domnului Iisus cele pământești sunt numai icoane ale celor cerești. Prin icoane ca păstorul, semănătorul, pescarul, pâinea, apa și așa mai departe, prin toate acestea prin care El se recomandă în cuvântul Lui în diferite ocazii, Mântuitorul nostru face să ne putem apropia de lucrurile și sterile cerești. Și chiar și casa lui Israel a fost asemănată cu o vie în psalmul 80 cu versetul 8, în Isaia 5 cu 1, în Ieremia, în Ezechiel și în alte părți. Dar în realitate nu era o vie adevărată cu struguri dulci, cu roade plăcute lui Dumnezeu și de aceea Dumnezeu a lăsat o pradă fiarelor. Domnul Hristos însă este adevărata viță cu cele mai plăcute roade dragostea înfocată și ascultarea desăvârșită față de Tatăl. Via Israel din vechiul legământ n-a putut să da roada vieții. Era doar umbra lucrurilor viitoare, așa cum se arată la Cartea Evrei, capitolul 10, versetul 1. Pe când vița Hristos, noul legământ, el dă cu adevărat Rodul plăcut al vieții Pentru că el este realitatea Nu numai umbră El este adevărata viță Citim aceasta și la Evrei 9 Cu versetul 11 Apoi spune Domnul Isus Aici, Tatăl meu este vierul Domnul Isus Se afla în mâinile Tatălui Tatăl l-a sădit în lumea aceasta Ca pe o viță a vieții L-a ocrotit de ura dușmanilor L-a îngrijit la desăvârșit prin suferințe, cum găsim la Evrei 5, versetele 8 și 9 Toate ostenelile tatălui urmăreau o singură țintă Să câștige omenirea care să-i aducă roade Iisus este vița, ucenicii sunt mlădițele Biserica este rodul, adică împărăția lui Dumnezeu pe pământ Iar prin biserică tot Pământul va fi readus în casa Tatălui pentru ca Dumnezeu să fie totul și în toți, așa cum găsim scris la 1 Corinteni, capitolul 15 cu versetul 28. În versetul următor, la versetul 2 din capitolul 15 al Evangheliei după Ioan, Domnul Isus continuă să spună Pe orice mlădiță care este în mine și nu aduce roadă, El, adică Tatăl, o taie. Și pe orice mlădiță care aduce roadă, o curățește ca să aducă și mai multă roadă. Dragii mei, într-un trup pot fi proteze, picioare de lemn, dinți de metal, ochi de sticlă și așa mai departe, care, privite de departe, nu se deosebesc imediat de celelalte mădulare. Acestea însă nu simt cu trupul. Prin ele nu circulă sângele trupului și nici nu fac mișcările transmise de creier. În trupul spiritual al lui Hristos, în adunarea lui, în lucrarea lui, în preajma în anturajului, într-o ocupație care are legătură cu numele și cuvântul lui sau în altceva de felul acesta, pot fi mulți oameni nenăscuți din nou din sămânța lui Dumnezeu citiți 1 Petru capitolul 1, 1 versetul 23 în care nu se vede roadă adică pocăința adevărată lepădarea de sine adevărată chipul lui Sus adevărat lucrarea lui adevărată aceștia nu simt cu trupul și cu capul Hristos, deși ei par a fi ceva, în realitate nu sunt ei sunt în trup ca niște proteze puși de oameni nu de Hristos Însă curând vor fi tăiați, adică înlăturați, căci judecata lui Dumnezeu nu întârzie să se apropie. Pentru așa zisele proteze din trupul lui Hristos, care au părut că fac parte din trup, li se potrivește cuvântul spus de Mântuitorul nostru la Luca 8,18, citez, Celui ce are îi se va da, dar celui ce n-are îi se va lua și ce îi se pare că are. Câtă vreme rămâne mlădița neroditoare în viță, nu se spune. Știm însă că înainte, cu mult înainte de coacerea și culesul roadelor, mlădițele neroditoare sunt tăiate și, mai precis, sunt tăiate atunci când mlădițele care au roadă tânără pe ele sunt curățite ca să aducă și mai multă roadă. Dumnezeu, marele vier, ne cercetează mereu ca să vadă roada lui în noi, adică chipul lui Isus, felul lui de a fi, gândirea și voia lui în viețile noastre, pentru că el are nevoie de această roadă. El nu ține mlădițele neroditoare ca să ocupe degeaba locul în via lui. Nu ține lucruri nefolositoare în casa lui. Toate câte erau în cortul întâlnirii din Vechiul Testament, aveau un rost bine stabilit. În măreața sa împărăție, Dumnezeu n-a făcut lucruri fără rost. Domnul a făcut toate pentru o țintă, scrie la Proverbe 16 cu versetul 4. În felul acesta, înțelegem mai ușor asemănarea cu mlădițele din viță spusă de Domnul Isus. Pe orice mlădiță care este în mine sau în adunarea mea, spune Domnul Isus și n-aduce roadă, el, Tatăl, o taie Nu dă deci în grija omului Și nici chiar în grija îngerilor Tăierea din trupul, din adunarea lui Hristos A celor fără roadă A celor nenăscuți din nou Ci Dumnezeu însuși, vierul El face această lucrare de tăiere El o taie, spune aici Mântuitorul Pentru că El cunoaște fără greș Ceea ce este din trup Și ceea ce nu este din trup ci este doar o proteză Apartenența exterioară la Isus la ceea ce ține de el adică la adunare sau lucrare fără a face parte organică din el este mai rea decât dușmănia față de el Dușmânia nu înșeală însă exteriorul amăgește Putem activa foarte mult într-un cult religios, folosindu-ne mult de numele Mântuitorului nostru și totuși să nu facem parte organică din unicul trup al lui Hristos, biserica lui. Să fim multă vreme se poate, ca și Iuda printre ucenici, și totuși să nu fim ceea ce am părut că suntem. Despre Iuda Domnul sus spunea, nu v-am ales eu pe cei 12 și totuși unul din voi este un drac Scrie aceasta la Ioan 6 cu 70 Dracul nu putea face parte organică din Isus În exterior Iuda părea și el ucenic a ceilalți Așadar versetul spune Și pe orice mlădiță care aduce roadă O curățește ca să aducă și mai multă roadă Vedeți dumneavoastră Curățirea o face Tatăl prin cuțitul osândirii încercărilor și lucrările întrice a Duhului Sfânt. Dumnezeu face curățirea și în mare, colectivitatea credincioșilor, și în mic, adică în fiecare credincios individual, căci în lăuntrul fiecăruia este o fire veche care dă mereu lăstari răi. Așa citim la Evrei 12 cu 15. Tot ceea ce împiedică arătarea felului Lui Hristos de a fi, într-o inimă sau într-o comunitate, va fi tăiat. Felul de a fi al Lui Hristos în noi este rodul pe care îl dorește și îl așteaptă Dumnezeu de la noi. Să luăm deci bine seama la aceste cuvinte, toate lucrările care împiedică arătarea felului de a fi a Lui Hristos vor fi tăiate în întreaga lume. Venirea Domnului Isus va arăta desăvârșit lucrul acesta. Multe lucrări, cum ar fi grupări religioase, care multă vreme au părut mlădiți în Hristos, vor rămâne pe pământ în clipa răpirii bisericii. Să ne lăsăm, deci, mai bine ar fi pentru noi să ne lăsăm acum tăiați, adică curățiți de sabia cuvântului lui Dumnezeu ca să nu fim tăiați de tot la urmă. Pomii care n-au fost Tunci, multe vreme, primesc mai multe tăieturi când grădinarul își începe lucrarea cu ei. Pământul se presară cu ramurile lor și dau o priveliște tristă, aproape să crezi că grădinarul i-a distrus. Așa am văzut pe tatăl nostru, care este vierul, cum a tăiat și a săpat pe aceia cărora multe vreme. Le-a mers bine și care, din pricina aceasta, au adus puțin rod al harului și mult lemn de viță firească, adică fel lumesc de a fi. Uitați-vă cum bogăția lor scade, sănătatea lor sufere, familia lor e bolnavă. Providența le înmulțește suferința până când simt că mâna Domnului este împotriva lor. Dar ia stați puțin, urăște grădinarul pomul când îl tunde fără Curățare, fără cruțare departe de el așa ceva el știe că acela este un pombun și de aceea vrea să aibă rod de la el nu și-ar toci cuțitul pe un măr pădureț deci suferințele multe dovedesc că este nevoie de ele și arată înțelepciunea harul și bunătatea Domnului. El vrea să ne facă după chipul și asemănarea sa de aceea cioplește tot ce ne-ar împiedica de la ajungerea acestei ținte mărețe. Iubiți ascultători, iată ne ajungi la încheierea programului I-177 din partea emisiunii creștine de radio Evanghelia Lumina Vieții. Dacă programele precedente în care ne-am ocupat de Evanghelia lui Matei au fost astfel ajustate, aceea s-a datorat unor motive de ordin tehnic. Cât privește însă următoarele 48 de programe care urmează, acestea vor fi ajustate din alte motive sau, mai exact spus, dintr-un alt motiv. În programul de astăzi am să vă povestesc și dumneavoastră ce mi s-a întâmplat și ce anume mă va asili să închei lecțiunea zilei înainte de expirarea timpului acordat, respectiv cele 30 de minute. Să vedeți cum stau lucrurile. Nu cu mult timp în urmă am cunoscut la Dallas, din statul Texas, un român specialist în manevrarea aparaturii studioului de înregistrare. În engleză este cunoscut sub numele de Sound Engineer. Foarte bucuros de această relație, m-am grăbit să-l rog să-mi dea și mie concursul la îmbunătățirea calității tehnice a programelor de radio. Omul a fost foarte amabil. Am stabilit o întâlnire cu dumnealui și la vremea hotărâtă mi-am luat drumul la Dallas, călătorie de circa șapte ore, având cu mine un set de 48 de programe de radio care se începea cu acesta de azi. Era într-o duminică dimineața când am ajuns și, ca oricare creștin cu minte, am fost întâi la liturgia de duminică dimineața. Eram împreună cu soția, pregătit să petrecem vreo câteva zile la Dallas, unde aveam și doi dintre copii. Având deci cu noi toate bagajele acestea, inclusiv setul de 48 de programe de radio, am plecat la biserică, am parcat mașina și am mers înăuntru să ascultăm slujba. Ce credeți? Când am mers înapoi la mașină, am găsit că cineva a pătruns înăuntru și ne-a luat tot. Aveam, printre altele, și un aparat antiradar care costă cam vreo 300 de dolari, ceva medicamente ale soției pe perioada aceasta, plus haine de schimb și altele. Toate ne-au fost luate. E adevărat, mi-a părut rău de aparatul acela scump cât și de toate celelalte, dar oricât ar fi fost de scumpe, se puteau recupera. Cel mai rău însă mi-a părut pentru programele de radio. Acestea erau originalele și nici alte copii la ele nu mi-am făcut. Am cartea după care le-am înregistrat și cunosc exact conținutul fiecărui program, dar nu mai pot recupera nimic din toate celelalte comentarii pe care le-am făcut eu pe perioada înregistrării, anumite adăugiri și așa mai departe. Așa se face, iubiții mei, că grăbindu-mă să pot cuprinde tot materialul destinat fiecărui lecțiuni, pentru a putea menține ritmul, îmi rămâne la urmă o oarecare rezervă de timp. În timpul acesta am să-l folosesc astăzi din citire unei poezii al cărei titlu este Bătrân Pământ. Vă invit să vă luați un loc confortabil și să dați mare atenție acestei poezii foarte inspiratoare. Iată prima poezie a volumului amintit. Bătrân Pământ Bătrân Pământ bătătorit de păsurile vremii